Arkils Tingstad. Ulf var en älskad make och pappa. När Ulf dör beslutar sig hans familj för att göra ett minnesmärke efter honom och spåren av minnesmärket finns kvar än idag, tusen år senare. Kom så går vi ner för stigen till vänster och tittar. Minnesmärket över Ulf i Skålhamra som hans söner gör blir en tingsplats som ligger här framme. Arkils tingsstad som den brukar kallas efter en av hans söner. Ganska snart kommer du till vänster om stigen att se en fyrkantig stenkonstruktion i gräset. Lägg också märke till de två rymdstenarna som står resta längre bort till höger. Men vad var då en tingsplats? Enligt medeltida källor var det en plats där traktens fria män samlades till rådslag och till en lokal domstol. Kanske satt man på bänkar på stenarna här den ensamma stenen i mitten kallas för tjuvstenen i en gammal källa. Det kan ha varit platsen för personen som skulle dömas. Men här finns mer. Kom så går vi till runstenarna och läser. Gå runt rymstenen närmast stensättningen så att du ser inskriften. Här får vi lära känna stenresarna till namn, Ulfs raska söner, Ulvkell, Arnkel och Gye. Stilen på den här ristningen är enkel och ålderdomlig. Stenarna restes förmodligen redan i början av tusentalet. Lägg också märke till korset. Det är en viktig detalj för det visar att Ulfs familj var kristen. De var bland de första här i trakten som antog den nya religionen. Så här står det på stenen: Ulvkel och Arnkel och Gye gjorde här tingsplats. Och sen följer en dikt som fortsätter på nästa sten, den som står en bit längre bort. Ej, ska en minnesvård bliva större än den ulv söner gjorde efter honom. Raska svänner åt sin fader, de reste sten och stav, också den stora, till ett hederstecken. Vad staven syftar på förbryllar forskarna. Om man håller ting här var kanske platsen omgärdad av stavar i en ring. Den stora staven är kanske någon form av gravmarkering. Nu går vi till den andra stenen, bakom oss härifrån Sätt. Här avslutas rundikten och vi förstår att det inte bara är Ulfs söner som saknar honom. Också Gyrid älskade sin make, därför i tårar ska talas om honom. Gunnar Hög, runorna. Vi avslutar nu med kvädet efter Ulf på runsvenska som börjar monu egi märki i värda, alltså må ingen minnesvård bli större. Monu egi märki i värda. Den ulvsyn i räftir Gerdo snäller sveinar att sin farur räist i sten och stavnu, aukin miklad järteiknu, auk auguridi gatsat verri, timani gråt i lata.